Запис 28 Приятно ми е. Аз съм продан, прошков, провадийски. А аз съм просто преслава, приятно ми е. А това е Копринка, тя е приятелка.